Трите основи на живота Беседи от учителя Бейн Постанографски бележки София Печатница на книгоиздателство Слово 1921 година Любовта Най-голяма е любовта Първо послание към коринтияните 13 глава, 13 стих Бог е любов ще говоря тази сутрин върху един стих, който турим за основа на великата божествена наука в света, а именно върху стиха Бог е любов. Ще кажете Вие, това го знаем, да, от части, но не в Неговата пълнота. Аз ще Ви задам една математическа задача, едно математическо съотношение. Ще започнем с неизвестните. Хикс към Y е равно на Х1 към Y1. И W към M е равно на E към A. Последната пропорция. Това са елементите на висшата духовна математика, на живата математика. Хиксът. Това е една величина от видимия, от реалния, от материалния свят. И този хикс може да се определи много лесно. Как? Ще работите. Ще ви дам друга една задача, а тя е следната.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 А след като разрешите на какво равен Хикс, т.е. видимият, материалният свят, тогава ще минете към духовния свят. Хикс едно към Игрех едно. Това са отвлечени истини. Бог е любов. Аз взимам любовта като принцип. Вън от любовта ние не познаваме Бога. Той е само в любовта.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 Любовта, като стремеж, има свое начало. Например, някой мома си стои спокойно вкъщи, нищо не я тревожи, но един ден тя среща някой млад момък, веднага в нея се явява стремеж, започва да става неспокойна. Също това става и с момъка. Значи, настъпва началото на тяхното безпокойствие. Аз казвам, идва началото на тяхната любов на стремеж. Какъв е краят? Оженят се, народят им се деца. Това свърши клие на живота? Не е. Сега настъпва второто проявление на любовта, проявлението и като чувство, и тя действа на душата. Това е по-висока степен на развитие. Чувството се проявява между приятели и братя. Следователно, всеки, който си има приятел, брат, трябва да е минал през първи огън на любовта. Докато не стане това, не може да изпиташ второто проявление.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 Тази наука е необходима за вас. Аз ще бъда много принципален и отвлечен и реален по въпроса, който разглеждам. Например, понякога почувствате любовта като стремеж и си казвате «Хайде да се целунем!» Тогава събират се, се двама, радват се един на друг като гугутки и цап, целуват се. А след това казвате «Ох, какво направихме!» Аз не казвам, че целувките са лошо нещо.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 Или с чувството на любовта, или с силата на любовта. Когато от Тебе дойде силата на любовта, в ума и в мислите ти ще настане ясност. Имаш ли любовта на чувствата? Ако си тъжен, веднага ще станеш благ и радостен, ще бъдеш готов за всички пожертвования. Ако при Тебе дойде човек, у когото има стремежа на любовта, той ще те направи активен. Дъщеряви, която до онзи ден е била кротка като агне, погледнеше я, гледа към земята надолу. Тя иска да се прояви и казва, аз искам да сляза в материята, да науча живота. Казваме, не трябва да грешим. Нищо, така само ще разберем елементите на любовта. В стремежа прегрешенията са неизбежни. Ние трябва да имаме в себе си стремежа и силата на любовта.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 колко пъти сърцето удре в минута? Ще започнете с една велика наука. Следете при ритъма на отклонението между колко удра варира сърцето. Преди отлив и прилив на сърцето, какъв ъгъл ще се образува? В този ъгъл ще бъде приблизително равен на 60 градуса. Законът на човешката еволюция. Когато имате приятно разположение на душата, пак четете броя на пулсиранията на сърцето. Например, някой мома има стремеж към някой момък. Нека пресметне колко птение прави сърцето и в една минута, като го срещне. Потупането на сърцето си, тя ще може да определи дали той ще устои в любовта и или ще я излъже, ще определи неговите бъдещи отношения и така нататък. След като се разделят момата и момъкът и отпаднат духом, нека пак пресметнат броя на топтенията на сърцето. Като се осъмните в някого, пак изчислявайте.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 Работете с тези числа. Дохождате след това във втората стадия на любовта. Имате приятел, когато обичате с най-чисти, безкорисни чувства. Забелязвате нещо интензивно във вас. Следете биенето на сърцето. Намерете тези съотношения. Това ще бъде като от пропорцията. Изчислете какво е биенето на вашето сърце, когато вашият приятел или брат е близко до вас или далеч от вас. Има една разлика.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 Но ако от Y към x отиват не 1, а 10, тогава x ще бъде равен на 70, а Y на 50. Като разрешите това първо уравнение, ще пристъпите към Божественото уравнение, дето ще търсите Божествените x и Y на какво са равни. Унези от вас, които не са запознати с математиката, ще намерите някой математик да ви запознае с за въображаемите и магинарните числа. Ще кажете...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 имали ли сте опитността на светия? Опитали ли сте преживяванията на човек, който е готов да жертва всичко за приятеля си? Някои от вас имат тази опитност. За стремежа на любовта, там в синца сте герои, признавам ви правото. Като се говори за стремежа на любовта, нея я познават около 500 милиона души. Като се дойде до чувствата, тази любов я познават около 1 милион души. А като се дойде до силата на любовта, едва ли ще се намерят в света 10 000 души, които те я познават. И тъй 500 милиона, 1 милион и 10 000. От тези числа можете да съставите три уравнения. Бог е любов. Трябва да започнем правилно с любовта. Не търсете Бога в небето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 Тогава в света идват материалистите или както ги наричат безбожните хора, о които има стремеж. Първите се спущат дълбоко в материята. Те никога не са видели слънцето. Тези хора са корените, а идеалистите това са клоните. Но ако нямаме материалисти, никога не щяхме да имаме идеалисти. Идеалистите казват на материалистите, работете долу днес, но един ден вие ще се качите горе, ще познаете, че има Бог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 Целувката е едно избавление, да не причиняват хората рани. Едно време съм правил ужасни престъпления, а сега ще те целуна, за да видиш, че нямам ногти, нямам зъби, каквито имах тогава. Момата казва, колко е хубав моят възлюбен. Защо е хубав? Защото любовта е влязла в този вълк и го е окрутила. Излезе ли си любовта от сърцето му, той става пак вълк. Че той е така се вижда от това, когато я напусне. Започва да говори лошо за нея, търси начин да я отплати, иска да я набие, става цял звяр. А момата купува витриол, хвърля го в лицето му, прави го нещастен през целия му живот. И казват след това, колко е благороден човек. Да, благороден е, докато има любов в сърцето му. А като излезе тя от него, никакво благородство няма, той е цял демон. Това са хората лишени от любов. Няма защо да им се сърдим. Те изпитват такива страдания и мъчения, с каквито ние не сме запознати. Всички грешници, престъпници изпитват големи мъчения. Вие още не сте изпитвали любов, не я познавате във всичките й проявления. Вашата любов е достигнала до там, да не дращите с ногтите и да не хапате с зъбите си. Любовта трябва да се прояви у вас и като чувство. Тоест не само да не хапе и дращи, но и да дава нещо от себе си.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 Следователно, навсинца ви препоръчвам да се върнете към първия принцип, да разберете Бога като любов. Схванете ли първия принцип, ще схванете и втория, принципът на мъдростта или на вярата. Любовта е принцип на сърцето и душата, а вярата на ума и на духа. Това е поляризиране. Вярата проистича от любовта. Тя е втори принцип.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 И само като се качите там, ще можете по един опитен начин да разберете, защо става всичко това. Само там ще можете да разрешите всички мъчноти и ще разберете дълбоките причини на всичко, което сега става. По един опитен начин ще разрешите всичко. Сега не се блещете да видите нещо отвънка, нищо няма да видите, а просто отправете ума, мисълта си към душата си.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 И ако има някой болен, не казвам, че ще го излекувам, а го питам, какво го боли, от кога го боли. Взема пълно участие в болестта му и той оздравява. Започва домашните му да говорят, ами знаете ли кой го излекува, знаете ли как го излекува и така нататък. На всичко това аз мълча. Аз се радвам, че моят Бог се е проявил. Вие направите някому добро, помогнете му, а после казвате. Да не бях аз, той беше изгубен. Благодарение на мене той се подкрепи и така нататък. Знаете ли на какво мязате? В Америка има една секта, Christian Scientist, която поддържа, че в света материята не съществува и че болестите са фиктивни. При един от членовете на тая секта дохожда един господин с един щупен крак да му се помогне на болката. Той му казва, ти трябва да знаеш, че материя не съществува и да си внушиш мисълта, че кръкът ти не е щупен и няма да имаш никакви болки. Болният се е върнал вкъщи, мъчил се дълго време да си внушава мисълта, че кръкът му не е щупен, че няма болки и най-после успял, излекувал се. Американецът го среща и му казва «Сега да ми заплатиш за лекуването, благодарение на мене вече не страдаш». Пациентът отговаря. Представи си, че ти е заплатено 10 хиляди долара. Каквото е лекуването, такова е и плащането. Тя е същата наука. Той поддържа, че няма болести, няма страдания. Същата ще бъде и от Когато боравим с реалния свят, ще боравим с факти. Факт с факт. А когато говорим за отвлечени неща, там отвлечено на отвлечено ще отговаря. Не може да разберем божествения свят докато не разберем реалния. И тъй, Бог е любов, а любовта е връзка на съвършенство. На какво се дължат всички раздори, които стават сега в света? Ще ви приведа един окултен разказ, който вие сами ще разтълкувате и приложите в живота, като знаете, че нямам ни най-малко намерение да засегна никого, но ви давам начин как да тъчете, как да работите. Когато Господ направил света, явява се водата при Него и го запитва, какво е моето предназначение. Ще слезеш долу да поливаш цветята, дърветата, за да цъфтят изреят, зреят. Ще поиш земята и всичко, което е по нея. Слиза тя на земята и започва да извършва службата си. Слънцето като я видяло, влюбва се в нея и захваща да я тегли нагоре, кара я да се изпарява. Като се качила горе в пространството, взели да се карат за нея. От тази препереня водата се смразила и във вид на сняг отново пада на земята. Водата се зарадвала за тази хубава бяла премяна. Обаче един вол излязъл от своя яхър и като вижда земята покрита с сняг, запитва се, какво е това бяло, но студено? Погледал, позамислил се и оставил извърженията си върху снега. Водата се наскърбила, задето волът нацапал премяната й. Другият ти любовник, който се скарал за нея със слънцето, когато тя била горе, в пространството, казва на слънцето «Сега можеш да си я вземеш, мен не ми трябва сега тя». Водата се оплакала на слънцето, задето пострадала тъй жестоко. Слънцето пекнало силно, ступило снега. И водата се просмукала от земята, откъдето наново, като чисти, студени извори ще излезе пак на повърхността на земята. Извържението на вола се обърнало на тор, върху който израсли най-хубавите плодни дървета. Мислете върху този разказ. Бялото ще се стопи, а извържението ще стане тор, върху който ще израснат хубави плодни дървета. Следователно, тези две противоречия в света ще се примирят. Слънцето, като стане любовник, ще напече и ще донесе радост. Любовта като напече, всички недоразумения ще изчезнат, и злото и доброто ще се примирят. От студената вода ще излязат чисти кристални извори, които ще отоляват жаждата на уморените пътници, а от изцапаната дреха ще израснат хубави плодове. Следователно, от гледището на любовта, всички страдания, които сега преживяваме, ще се превърнат в една велика, стройна наука за човешкото сърце, душа, ум и дух. Займете се да разрешите тази задача. W към M е равно на E към A. Това са четирите проявления на любовта. В любовта W към M е равно на E към A. С това ще турите основа на новата наука на живота, на възпитанието. Ще започнете, както цигуларят, не само да нагласите своята цигулка, но и да знаете да свирите, защото любовта е най-великата ария, симфония в света, и който може да свири и пее върху това, което тя е написала, то е истински човек, ангел, светия, Бог. И сега в бъдеще ще се учим да пеем и свирим в любовта. Когато сме наскърбени, няма да казваме колко сме нещастни, а ще казваме, че сме в минорно настроение. Когато сме радостни, ще казваме, че сме в мажорно настроение. Минорната гама – това е стремежът надолу, мажорната – стремежът нагоре, а хроматическата гама – това са процеси, които отиват отгоре надолу и отдолу нагоре. Сега, като излезете от тук, искам да останете с идеята,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 Всичките тела от човека се заразяват отдолу нагоре. Затова трябва да работим в тези четири области, за да пречистим душата си. В християнството се казва, че трябва да се покаем. Покаянието е стремеж да пречистим сърцето. Значи, то се отнася до стремежа на любовта. След това идва раждане и новораждане. То се отнася до чувствата на любовта, до душата, посвещението, до ума.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 трябва да имаме Неговата любов и мъдрост. Вторият процес е слизането на човека, сгрешаването. В този човек сърцето от пръст, то е променчиво. След това Бог му вдъхна дихание на живот. То е вторият процес, слизането на душата и духа във физическия свят. Това, което ви давам, е за да работите върху Него, а не за философия.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 Аз принадлежа на любовта като принцип. Познавам Бога само като един образ. Служа на Бога, а Неговото изявление е Христос. Любовта, това е материализираният Христос. А материализираният свят, е материализираната любов на Бога. Целият физически свят е едно изявление на Бога, материализиране на Бога. И следователно, като познаем физическия свят, ще познаем Бога.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 Не се смущавайте, нека грешат хората. Този свят е отлично, хармонично създаден, аз всякога се радвам, като го гледам. Като гледам това извържение, казвам си, много хубаво е то, върху него ще израснат най-хубавите плодни дървета. А от този нацапан сняг, какви хубави студени извори ще се образуват, когато го пекне слънцето. Ще примирим и едното, и другото състояние.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 Добре и това, това е един процес. Аз проповядвам любовта в велик смисъл. Любов активна, любов на целувки, но със съдържание. Любов на чувства, но интензивна, благородна. Любов на сила, но да има в тази сила светлина. Където и да влезем да има любов, като видя, че някоя душа страда, аз не плача за нея, не се сърдя на вола, че я нацапал, но и казвам,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 Да бъдете герои, да не вие страх от любов. Всички да сте пълни с чувства, а да не сте като баби. Всички да размишлявате. Искам да бъдете философи, а не да предъвквате кой какво казал, кой учен как мисли по този онзи въпрос и така нататък. Бих желал всички да имате сърца, души, умове, които да действат. Като се срещнем тогава, ще има между нас пълна обмяна.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 Началствата, братя на времето, състоянието и такта, архангелите на топлината, огъня, ангелите, носители на живота и растителността, те приготвляват живота. Последния, десетият чин ще заемат напредналите човешки души. Да се съединим с тези братя, всички заедно ще засвирим. И Христос тогава ще каже,